Не знайдеш, тішився Лисько, не знайдеш своє радіо. Так, як я не знайшов тебе. Ванька повернулася з пекотного літнього дня. Тихо відчинила Хвіртку, і новий шарик накинувся на неї гарчати. Хоч ніколи до того Ваньки не знав. Лисько сидів на лавці і бачив усе від початку. Від того найпершого моменту, коли Хвіртка рипнула. Він не встиг зрадіти, не встиг побажати собі, хай би це була Ванька. Аж це була вона. У тих самих чоботях, у ті самій спідниці, у зеленому кептарику. «Як тобі не стидно, чоловіче, цілий день сидіти без роботи на лавці?» – сказала Ванька. Лисько зачудовано на неї дивився і не міг промовити жодного слова, навіть про кльону. І він думав, чи це справжня перед ним Ванька, чи вигадана, чи вона жива чи мертва. «Чого тут так смердить, чоловіче?» Ванька бігала по подвір'ю і жахалася, як усе змінилось. «Немає значення, яка вона?» – подумав Лисько. «Чи жива, чи мертва? Головне, що вона?» І Він сказав, «Де, де, а до мене краще, хіба ні?» Почув себе дуже щасливим, неймовірно щасливим. Ванчена сварка здалась йому музикою, і ця музика лунала звідусіль, заповнювала його висохле чорне серце і все навколо. «Дивіться, – подумав Лисько, – вже так було, ніби кінець, а тепер знову початок. Так, життя тільки починається». Лисько вхопив зі стодоли косу і кинувся з нею на здоганяти Ваньку. «Де ти була, суко? Я питаю тебе, де ти була?» – кричав він. «Яке тобі до того діло? Де я була?» – відкрикувала Ванька, ховаючися за стодолу. «Там, де я була, там мене вже нема. Життя тільки починається!» Лисько плакав від радості. «Життя тільки починається!» Розділ шостий місто. Через два роки після того, як повернулася Ванька, у Замагорці стало остаточно відомо, що чужунина існує. Тобто вона існує, але дуже далеко, значно далі, ніж вважалося дотепер. Виявилося, що за селом є ще одне село, а за тим ще одне таке ж саме, і люди там такі ж самі, і їхні діти, і їхні подвір'я. Виявилося, що трохи далі, за 70 кілометрів, Існує навіть щось значно більше, ніж замагурка, і це називається місто, але воно все одно не чужина. Про це першим дізнався син Палагіцьких Роман. Одного разу він дуже посварився з батьком і втік з дому на коні. Його не було три дні. Семен Палагіцький пішов до священика замовляти Парастас, а потім похорон. Нікому би не побажав мати такого сина, як був мій Роман. Говорив він людям біля церкви. Дуже був прикрий і через ту свою прикрість нагло загинув. Семен Палагіцький ненавидів Романа, бо від самого початку знав, що це не його рідний син. І всі в Замагурці знали. Але ніхто жодним словом не натякали і не згадували про це. Бо в селі не має значення, хто чи син. Семенові зрештою також до цього не було діла, коли він вінчався зі своєю майбутньою вагітною дружиною. Вже пізніше, коли Роман підріс, Семен усвідомив, що ненавидить його всім своїм не таким уже й великим серцем. Марія Палагіцька дивилась на все крізь пальці, на прокльони, сварки, бійки і постійні сінці на романовому обличчі й спині. Марію це не переймало, бо вона взагалі не знала, що таке ніжність, злагода і любов. Її мама мала біля десятка дітей, від одного до десяти років. І одного літнього ранку вона замкнула дітей в хаті, а сама пішла і більше ніколи не повернулася. Казали, що вона втопилася, але це була неправда. Маріїна мама втекла з коханцем до Америки. Три дні ніхто не помічав, що діти замкнені в хаті. Двоє найменших померло на другий день. Коли в хаті почало нестерпно смердіти, четверо старших здогадались, що мама, очевидно, вже не повернеться і треба вибивати вікно. Так вони й зробили. Хоча Марія благала братів залишити вікна в спокої, бо мама прийде і віддобасить їх усіх за розбиті вікна. Найбільшою подією в Маріїному житті був в той момент, коли вона усвідомила, що насправді тоді сталося, що мама свідомо залишила їх у хаті помирати. Вона не просто їх залишила, вона хотіла їх убити, бо замкнула хату. Марія яскраво це собі уявила. Те, як страшно їм було чекати на маму, як вони пробували відчинити двері сірниками, як усім хотілося їсти і як нестерпно гидко смерділи трупи молодших дітей. Марія раптом усе це дуже добре уявила.